Nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, Hogy nem, most nem, az ukrán tüntetőkkel, az ukrán tétakonókkal vagytok. Jelennétek nekem egy hangos kiáltással, jelennék ukrán barátainknak háromra, azzal, hogy ukránok veletek vagyunk. Egy, kettő, három! Ukránok! Aki tud ukránul, most mondjál ukránul is! Ukraina, з тобою! Україна! Ми з Ukrajina, Україна! Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, Слава Слава hogy énekeljük el az ukrán és a magyar himnuszt, valószínűleg okay. már kaptatok ilyen papírt, ami az ukrán himnusz szövege van, a latin betűkkel. <kül> Ki az, akinél még nincsen? Okay. Yes. Yes. Akkor, kapjad, <kül> akkor először énekeljük el a magyar himnuszt és azt az ukránt, ez az időalás pedig, akinél van még ilyen papír, az ott, aki azoknak az embernek, akiknél meg nincs. <Szor> Magyar. Magyar. Isten ad meg a saját és oklán barátaink himnoszát. Emlékezzünk rendőri brutalitás áldalataira. Egy perc nem a csendben, és csújtsunk gyertelt emlékükre. Én elhézek itt egyet az Ökök út szélén. Most pedig, kérlek hallassátok meg, Júri Andróhony, a a legfontosabb, amit el kell mondanom a következő. Kevesebb, mint négy év alatt Viktor Janukovics rezsimi az országot és a társadalmat a végletekig szétreszítette. Ami pedig ennél is rosszabb, úgy sarokba szorított a saját magát, hogy semmilyen kiútat nem hagyott magának. Ezért örökké ragaszkodnia kell a hatalomhoz, bármilyen eszközzel. Ellenkező esetben bíróság előtt találná magát. A lopás mértéke felülmúl mindent, amit épp az emberi kapcsiságról el lehet képzelni. Az egyetlen válasz, amit az a rezsim a harmadik hónapja tartó békés tüntetésekre adni tudott, az erőszak volt. Olyan egyre fokozódó erőszak, melynek természete összetett. A majdanon támadó különleges osztagok ereje kombinálódik ellenzék aktivisták és tüntetések egyszerű résztvevőinek egyéni üldöztetéseivel, tegzálásával, megfigyelés, verések, autók és házak felgyújtása, otthonok lerohanása, motozások, letartóztatások, komoly jogi eljárás nélküli bírósági ítéletek. A kulcs szó itt is, a megfélemlítés. És mivel ez a megfélemlítés nem hatékony, és az emberek egyre nagyobb tömege tüntet, a hatalmon lévők az elnyomás eszközeit egyre brutálisabbá teszik. A jogi alapot mindehez január 16-án teremtették meg, mikor parlamenti képviselők, akik minden szempontból Jalikovics elnöktől fügnek. Figyelmen kívül hagyva minden eljárási és szavazási szabályt, valójában magát az alkotmányt is figyelmen kívül hagyva, alig néhány perc alatt egyszerű kézfeltartással megszavaztak egy rakás törvényváltoztatást, melyet valójában bevezették a diktatórikus hatalomgyakorlást és a szükségállapotot úgy, hogy valójában hivatalosan egyiket sem jelentették ki. Én például ennek a szövegnek a megírásával és terjesztésével több új büntetőjogi kategóriát kimerítek, a rágalmazást, a feszültségkeltést, stb. Ha röviden ezeket a jogokat szigorúan vesszük, akkor Ukrajnában minden tilos, amit a hatalmon lévők nem engedélyeztek egyértelműen. És ez az egyetlen dolog, amit engedélyeztek, az az, hogy engedjük neki, Január 19-én ezekkel a törvényekkel egyet nem értő ukrán társadalom ismét felkelt, hogy megvédje a jövőjét. Ma a Kijevből érkező hírodások képeink sisakos, maszkos tüntetők láthatók, néha pototkal a kezükben. Ne hígyék, hogy ezek szélsőségesek, provokátorok vagy jobboldali radikálisok. Én és az ismerőseim is így felöltözve megyünk ki tüntetni. Ebben az esetben a feleségem, lányom és a barátaim is szélsőségesek. Nincs más választásunk, meg kell védenünk a magunk, szeretteink életét és egészségét. A különleges alakulatok lőnek ránk, mesterlövészeik megölik a barátainkat. Csak egyetlen a város kormányzati negyedében található háztömb körül öt vagy hét tüntetőt öltek meg, különböző beszámolók szerint, és több tucat kiegyének nyoma veszett. Nem állíthatjuk le a tüntetéseket, mert ez azt jelenteni, hogy beletörődtünk, hogy olyan országban kell élnünk, ami életfogytiglani börtönné változott. A fiatal ukránok, akik a poszt-szovjet időszakban születtek és nőttek fel, természetesen elutasítják a diktatúra minden formáját. Ha a diktatúra nyer, Európa egy Észak-Koreára számíthat a keleti határán, és különböző becslések szerint öt. 5 10 millió meneküldre. Nem akarom Önöket megijeszteni. Most a fiatalok forradalma zajlik, és ezért a hatalmon lévők elsősorban ellenük háborúznak. Amikor Kievben besötétedik, rejtélyes ruhás csoportok járják a várost, fiatalokra vadászva, különösen azokra, akik a Majdan vagy az EU szimbólumai pisen. Elrabolják őket, kiviszik az erdőbe, ahol mezítelenül kínozzák meg őket a borzasztó hitekben. Valamilyen furcsa okból a célpontok elsősorban fiatal művészek, színészek, festők és költők. Az ember úgy érzi, mint a halálbrigádokat szabadítottak volna az országra a feladattal, hogy írtsák ki a legjobbakat. Még egy jellemző részlet. A kijevi kórházakból a rendőrség elrabolja a sérül tüntetőket, és ismétlen... Sérült emberekről beszélünk, elviszi őket kihallgatásra, ismeretlen helyekre. Ma már veszélyes kórházba mennie még annak is, aki ártatlan járók talált egy rendőrségi plastigránát szilákja el. Az orvosok csak a karjaikat tudják széttárni és átadni ezeket a sérülteket a rendőrségnek. Befejezésként ma Ukrajnában számtalan emberesség elleni bűncselekményt követtek el, és ezért a kormány a felelős. Ha ebben a helyzetben vannak a szélsőségesek, éppen az ország vezetése érdemli meg, hogy annak nevezzék. Visszatérve a két kérdésre, amit nekem mindig a legnehezebb megválaszolni. Nem tudom, mi fog történni, és az sem, hogy önök mit tehetnének értünk. Minden esetre terjeszthetik ezt az írást. És érezzenek velünk együtt. Gondoljanak ránk, mi fogunk nyerni, bármilyen keményen támadnak ránk. Minden túlzás nélkül most az ukrán nép saját férével védi a szabadság és igazság európai értékeit. Remélem, hogy ezt önök is méltányolják. Köszönöm szépen. Most pedig, most pedig alvassátok meg Artjai Jaroszlama szavait. Tisztelt magyar barátaim, engedjenek meg, hogy tiszta szívből kifejezem a hálámat, hogy itt vannak velük a személyelitásként. És engedjenek kérem önöket, hogy anyanyelvemet szóljak a az volt. Буди летце, і потім по-маجارу. Дорогі українці, ті, що вийшли на цю площу. в Вашому серці горіть Україна. Україна зараз палає, палає, бореться за свободу. Довели українців до того, що вони змушені були повстати. Ми нервно два місяці стояли і махали Європі, що ми тут Ми хотіли виборити, особливо українська молодь, яка не знає, що таке гомо Вона хотіла виборити собі право на життя в Європі. Ті, що мають свої маєтки, хороші в Європі. Вони закрити хотіли в контрадиційний табір всю Україну, зробити табір, щоб молодь і ми не виїжджали. І довели до того, що вся Україна повстала. І зараз бореться за свою волю, за право, за право жити гідно. І сценарій, по якому вбивають молодих українців, витягують з машин, з лікарень. Сценарій писався не тільки українською владою, це писався Кремлем, Путіном, тому що у них одне завдання назадвернути Україну він зою славу і зробити радянську імперію під назвою євроазіатська імперія. І якщо Україна впаде, не буде ні видно і горщини, а трохи через кілька років і євросоюзу. És most Drago Barátoy, Magyar Barátoy, Bigecer küszömel jöttek és szeretnék elmondani, hogy miért vagyunk mi itt. Önök akik eljöttek, a szolidaritás válonnok velünk és együtt mi, a magyarországi ukránokkal, akiket itt képviselek, mi szolidaritást vállalunk az ukránen, éppel Ukrajnából. Két hónapon ezelőtt az ukránok csak azért kezdtek tüntetni, hogy Európában szerettek volna élni. Hiszen azok az ukrán oligárkák, akik elrogottak a hatalmat, ők már Európában vannak már régen, itt van a számlai, itt van a pénz, itt van a vállalkozás. De ez nekik csak ennyi elég. Ők az ukrán népet Európában nem szeretnék engedni, mert itt vannak az értékék, amire amelyik túl nagyon félnek. A szabadság az emberi jogok, a méltóság. Ők szerettek volna ukránokat egy koncentrációs táborba zárni. E, úgy benszülettek táborába és nem engedni, hogy ide tartozunk Ehhez a Világ részéhez, ahol ukránok már évszázadok során, a 11. században, a Kievi fejedelemség, ez ukrán állama volt, és akkor kivontuk legbüszkék, legnagyobb állam Európa volt. Nem hiába a magyar királyok, 17 dinasztikus házasságot kötöttek az ukrán fejedelemeket, mert tudtak, hogy ez egy nagyon európai hatalom. És most itt tartunk, hogy 22 éve a független kijátása után, kikiáltása után a szegény ukrán nép attól, tart, hogy nem csak már Európai jövőért harcol, hanem a létezését, hogy létezzen a világon. Ilyen, hogy 21. században fasiszta módszereket kivadásznak az embereket, a mesterlövészek lelőjljenek. Erre bolyanok. Önök ezt nem tudnak elképzelni, mert ha itt, itt ilyet nem lehet, hogy megtörténjen. Az, hogy ö, éles növendékeket használnak, a orvosokat löndnek, akik mentik a sebesülteket, akkor mi nem tudjuk hallgatni. Kedves magyar baráték, tisztelt ukránok, akik ma itt van, azt tudja, hogy minden egyes ember, aki hallgat, azt egybe kollaboránsít. Nem szabad soha hallgatni, amikor az emberi jogok, az emberi méltóság sárba kiforják. Ezt semmilyen országban nem szabad, hogy megengedjen. Ettől a szabad Magyarországnak is ezt nagyon kell tartani szem előtt. Nagyon kérem önöket, hogy terjesszik tovább, saját körébe, vagy az ukráni nép nem azért lázat föl csak, hogy Európahoz akar tartozni. Ez csak a motiváció volt, hanem azért lázat, és most az egész Ukrajnát foglalják az elnöki adminisztrációs házakot, mert szabadon akar létezni, nem akar menni a Szovjetunióhoz, amely Euróázia Unióhoz tartozik. És ha most ha most engedjük, hogy egy Szovjet Birodalom más címen újra szervezkedjen, újra e, ilyen, és elfoglalja Ukrajnát, akkor mi itt Magyarországon nem olhattuk nyugodtan, mert ezután következik Közép-Kelet-Európa, itt már vannak gazdaságilag, és továbbra akarnak másképpen elfoglalni, de majd nyugat európa következik. Úgyhogy ezt így kell az Európa, ha feladja Ukrajnát, Ukrajnát az Európa Unió jövője veszélybe volt. Ezt így kell tudni, és így kell terjeszteni. Remélem, hogy az Európai Unió vezetősége megértette, hogy az Európa Unió tét, és nem csak Ukrajna. Nagyon kérem Önöket, nem tudom, hogy fognak fejlődni az eseményet, de ha ez eszkalálodik a helyzet, és ez a rezsim, regnál a rezsim, újra, vagy a hadsereget, Alkalmazza és bevezeti a rendkívüli állapotot, újra kimegyük a Budapest utcáiról, és kimondjuk, hogy nem engedjünk. Nagyon sok magyar ember, Ukrán ott volt a függetlenség téren, látta, hogy milyen békesen tüntettek, hogy integettek, itt vagyunk Európában. Ez két hétig volt, ahogy nem, szándikosan kiprovokáltak, és, és így eszkalálódott a helyzet. És ha megyében rendezik Ukrajnába, és Szabad Ukrajnát kapjuk igazi, nem csak de Jure, hanem de facto is, akkor Magyarország eh, majd meglátja, hogy a legnagyobb, legbékésebb, legjobb szomszédot kapja itt a zákony határat. Ezt tessék figyelembe venni! a magyar barátaik. Én ma büszkeséget érzem. Én tudtam, amikor itt kerültem Magyar Ebre Egyetemre, szakra, tudtam, milyen büszke ez a nép a saját történelemre. Mennyi sok bajt erre a népre évszázadok során. De ez a nép a tengerében túl írte mindent. Minden. És ír. Megőrözti a nyelvét. De a ukrán nép aki te a függetlensége 1654-ben, az ott a harcba szállt, nem csak azért hozza, hogy létezze, a nyelvért kell harcolnunk, hogy ukránon beszéljük. Az Ukrán utcában rendőrik, az ukrán zászló, e, e, Sárba borjad, az embereket, itt látjatok, erre vetköztetik, és megverik, és azt mondják, idekelj, idekelj az ukrán himnuszt, és. Tesszel nektek a független Ukrajna. Ez milyen államnak a rendőr? Ez ukránok. Kötve hiszem, hogy ez ukránok, akik vertek. Az ukrán belügyminisztérium kijelentette, hogy a KI utcában ha embereket rabolja az orosz titkos szolgálat. Akkor én megkérdezem, akkor mit csinál az ukrán kormány? hogy engedi, hogy az ukrán állampolgárokat elraboljak. Képzeljetek önök, hogy itt. Rabolnak az embereket utcán, és a magyarok nem tudja, hogy ki. Ezt, ezt, ezt, ezt nem lehet elmondani. És befejezésül, itt köszönöm eh, Emmának. Nem tudom, hogy hol van. Emma. A, a, aki segített, hogy itt van. Itt van az Emman, aki ugye ez külön két tüntetés lett volna, de mi is és mikor csütörtökön? Csötörtökön találkoztuk, egymás szemében néztük, és azt mondtuk, nincs értelme két tüntetésnek, hiszen szomszédok vagyunk. Két nép, aki között a saját függetlenségét, mi mindig megértjük egymást, és annyira büszke vagyok, hogy a magyarok eljöttek. Ezt, ezt a tüntetést mi elködjük Ukrajnában, az ukrán barátaiknak, mert ők lelveneket írnak. Kérlek, Európa ne vagy magunkra, Európa segítsen, és tovább önök itt jelenléte segíti, hogy ezeknek bátorságuk lesz véghez vinni a harcot. Rázov idókincsá! Rázov idókincsá! Rázov idókincsá! Szláva Ukrainyi! Slava szláva! Szláva Ukrainyi! Herórem szláva! Szláva Ukrainyi! Herórem Magyarország. Igen. Magyarország! az igazi az Emberek közötti magyar baráccsak. a barátság! Yeah. Yeah. az igazi emberek <gül> Azért is fontos, mert uh, ukrán oroszként élek itt Magyarországon, és szól számít az, hogy itt vagy számít az, hogy, hogy egy fontos ügyet képviselve kijöttetek ebben a hidegben. És nagyon sokat, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy vajon mit is mondhatnék ebben a helyzetben, és végül csak egyetlen egy szóra jutottam, és... Uh, ezt az üzenetet szeretném átadni nem csak az egész ukrán népnek, hanem szeretném, hogyha a világ is tudná, hogy, hogy függetlenül a politikai, a kulturális és a vallási identitástól, valamint az ideáktól sajnálom. Sajnálom, hogy az évek óta tartó nyomort számos megoldatlan probléma véres zavargásokban tört felszínre. Sajnálom, hogy miután a vezetőség elárulta a népét, diktatórikus eszközökkel próbálta meg elnyomni annak hangját, és hogy ez a válasz lövöldözésekben és lángokban tört felszínre. Sajnálom, hogy ez a harc fájdalmas sérülésekkel ember életekbe kerül, és sajnálom, hogy ez a megkeseredett, kivzsákmányolt nép a saját agóniáját vívja, a saját vezetősége ellen, valamint a frontvonal mögött ott vannak azok, akik már, már több évtizedek küzdenek az éhénységgel, és a fagy ellen, mivel a kormányuk az, ami cserben hagyta őket, és ide kényszerítette, megteremtette ezt a helyzetet, hogy, hogy muszáj volt. Ebben a formában felszólalniuk. Sajnálom, hogy az ukrán nép a miniszterelnökével, annak az oligarcháival és az orosz állammal kell, hogy szembeszálljon. De tudnotok kell és tudniuk kell, akik ott vannak, hogy nincsenek egyedül. Támogatjuk őket, támogatjuk a szabadságért vívott harcukban. És mi vagyunk. all for coming, especially uh, the guys from Slovakia, the guys from the U.S., the guys from Germany, the guys from Romania, uh, the guys from uh, Nepal, uh, and, and especially especially the people from Russia, who came here to support Ukrainians. Uh, I, I wanted to emphasize that Russian government is not Russian people. Russian people suffer from Russian government as well as other people suffer from their government. So uh, I wanted to say that some of them were actually offended by this equation of Russia and Russian government. Uh, and wanted to say that this, the protests we're having here and the people the fact that we have uh, the people from another also from from ireland i see <laughs> uh, from so many countries uh, this means that this is not about the nation anymore uh, ukrainian voters uh, changed their cars during these two months at least twice first it was a small student demonstration pro-eu then After the first police attack, uh, it changed. It became not pro-EU. I know that pro-EU cause is doubtful for many of you people. Many people were hesitant if if you should come here because your media still say that this is pro-EU. In fact, this is not. Uh, on on the 28th of... Uh, on the 29th of November it changed, it became the protest against the government and against the police state, against the police brutality. Then afterwards, after this uh, new laws were introduced, probably you all already know about them, uh, which was on the 16th of January, uh, it turned again, um, the people who still trusted the parliamentary opposition before, the people who didn't know what to do, uh, the people who uh, still thought in terms of nation. They realized that this is really a serious matter from now on. They radical radicalized. Uh, they now they are fighting not for the nation, not for the EU. They're fighting for their freedom. They're fighting for universal values you would probably all support. Uh, for for freedom of speech, for freedom of gatherings, for let's say democracy. Uh, For uh, personal security against police state, against state as such, because people realize that even if our opposition now come to power, they will be just the same as the the people in, who are in power now, because they have common interests. Uh, people realize. Yes, uh, yesterday people realized that opposition not re that, do not really support uh, the protest. They just want to have some benefits from it. And uh, I want you all to know that Ukrainians now are uh, fighting for... Well, some of the words who, that were said here before are right. Ukrainians are fighting for all of us because uh, the freedom in one country cannot uh, survive if other, there is uh, dictatorship in other countries. And uh, now, the, the most important part of the protest uh, is the fact that people realize they are responsible for their lives. The fact that people uh, started to self-organize. The people started to make guards in uh, to guard the hospitals so that uh, police don't kidnap people from there. Uh, people started to, um, for to, students, started to strike. Uh, people started to form mobile brigades uh, with cars to help people all over uh Kiev. People started to occupy uh, local governments uh, in half of the country is already occupied. It's not only about Kiev anymore. So this is the most important. Not not uh not EU, not nation, but self-organization, freedom uh and uh Well, freedom! freedom, freedom is enough! <laughs> freedom! <speaking> freedom! Yeah! Solidarity! freedom equality! Global solidarity, Freedom! Freedom! Freedom! solidarity, Freedom! Equality! Global solidarity! Freedom! Equality! Global solidarity! Freedom! Equality! Global solidarity! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Global solidarity. thank you very much. You. It was wonderful to see you there. We have to do something. Drago, українців! Ми забули, Ukrainians. We are випадково. But to <laughs> <laughs> Megült emberek között, nem csak ukránok vannak, hanem egy diák a Belarus, a Fehér Oroszországból, és a másik diákot, aki a legnagyobb ukrán küldő sem csend a versélyt azzal fejezte, még amikor élt, hogy harcoljatok és tietek lesz a győzelem, ő örmény volt. Úgyhogy egy örmény barátaink. Дякуємо вам, що ваша нація має такого представника. Дякуємо вам, що отвід цей хлопці, який загинув за волю країни. Е. Згадайте, що зараз за Україну борються всі націонаності. Мошт Україна й мойна народът моды ми тош понялор загир, особо чагир. és nemzetiség az egyik Ihor Vuk szeretném szólni hozzatok Ukránó, és megpróbálom fordítani. Rövidesen. Köszönöm. Drági születésnők, Ukrajnáci, családok, Európai személyek, drágó Ukrajn barátok, ti szét Európa Не можна спокійно дивитись на те, що коїться Nem lehet nyugodtan nézni arra is eltűdi azt, ami Ukrajnába most fait. Zvoít sok felhívás van, hogy a Ukrán a bűnös ukrán kormány ellen szankciókat vez be Európa Unió. Zarána! Але Європа може жити не тільки економічних санкцій. Ez így van, és ez helyes, csak Európa nem csak a gazdasági szankciókat tud alkalmazni. Україна учасниця європейської конвенції з прав людини, та міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Тобто, Україна визнає повноваження Європейського суду з прав людини. Tak komitettje organizációk vizsgálják a szabványokat a szabványokat a szabványokat e, a szabványokat e, a szabványokat a szabványokat a szabványokat a szabványokat a szabványokat a szabványokat a szabványokat a tagja az szabványokat a tagja az szabványokat és szabványokat a a Spravy 3, 4, 5, 10 Ezek az európai e, szervezetek és a világszervezeték e, az elkövetett bűnöket e, nem csak rögtön, hanem 3-4-5 év múlva is megvizsgálják, és nem hagyják, hogy a bűnöket csak úgy e, el, elhagassanak. De zverdényev csi треба вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту. Так, hogy ezek a európai és világ szervezetek videyedéigodda is okomozanak a saját erőt. коли в країні злочини кояться безпосередньо в судових органах, коли вся судова система злочинна, що робити простим громадянам? Mi csináljanak a egyszerű Ukránok, amikor Ukrajnába nem csak a rejím a bűnös, hanem a bíróság, nincs független bíróság. az embereket úgy ítélik el, hogy lehet mondani, semmi ítéletet nem hoznak. Hátuvannia, masszavé zniknánia, a mirných lődéj, pobítja uvítélkách a все це vibúvájátsa na nášich oczák, зарaz. Most a szemek előtt, Shigi, double, vernek, is, ee, itilet, nilgül, a rendőrségi, a rendőrségi fogadó és ittelenül kül birtenbe zárják a ukránokat. Próblinélisznemű fejlesztések informatikai technológiák, lehet azt mondani, hogy a rendszerben valószínűleg a személyi adatokat a személyi adatokat a személyi adatokat a személyi adatokat a az erőszakos uh, hat, uh, szervezetek Ukrajnában, amit művelnek és amit tesznek Ukrána nép ellen, azt most nem lehet eltitkolni, hiszen a, a mostani uh, internet, minden olyan, uh, amit Facebooknak minden, minden uh, köszönhetően, minden tudjuk, hogy mi zajlik Ukrajnába és ez nem lehet eltitkolni. A В таких умовах Європейському суду з прав людини та Комітету Організації Об'єднаних Націй з прав людини вже час передивитись в свої застаріли правила процедури, негайно відкласти всі свої справи і приїхати в Україну. Нехай ці судді посидять в українських судах і послухають, як розглядаються справи проти людей, захоплених навіть не на Майдані, не поряд з ним. A vitalitkárnyi sőtkói támogatói, emberek, hogy a zavisznedánya, im nem medicitúi támogatói, apja jönnek a milíciói, de ellenük fabrikulják a szavai. Ilyen körülmények között az ENSZ-nek és az Európai Bíróságnak figyelembe kell venni és ezeket a dolgot, és el kell menni Ukrajnába az úgynevezett Ukrajna bíróságokról, ott kell nézni, hogy hogy fabrikálják ilyen, uh, úgymond, bűnöket az embereknek, és az embereket nem nemcsak a tüntetésről uh, viszik el, hanem kórházakból. És az uh, ensz Európai Bíróságnak uh, el kell, uh, minden meg kell tenni. Nem szabad, hogy bármival most foglalkozzanak Ukrajnával, hogy menjenek és védjek meg az Ukrajnát. Végül a Продемонструвала свої демократичні принципи v дії, pokazala, що na першому місці в демократичному суспільстві завжди стоїть право людини na життя na на людську гідність. idő, amikor Európa meg kell nem csak a szobó, hanem a tetekbe, hogy nem engedik, hogy bármilyen ilyen diktatóra-rezím kapja helyet európa Kali europepajski що на сторожі прав людини. прокиньтесь ми чекаємо ваших дій Európai Európa Unió szervezetek Európa Tanács Európa Parlament ibreetek is segítsetek! <haz> Хочеш? А як тебе звати? Так, так. А зараз українська студентка, яка тут навчається, так, слово. everybody for coming here. And for now we have heard here a lot of speeches and for some people their means to express solidarity. With the situation in Ukraine, but also there are another means to express solidarity and I wanted to introduce to you a really international band-rids of resistance that came here to help us to express their solidarity with people in Ukraine by the means of music and I want to welcome them here and I wanted also to emphasize once again that, that why we gathered here it's not so much about Ukraine but it's about people who are shot by the police. That's about resisting police violence. And so only by our global solidarity we can fight it. Thank you and let's welcome Rings of Resistance. Tehát, <coughs> Tehető módszerekkel abban, hogy megszerezzék szabadságukat és még egyszer kérdezem tűrjük azt, hogy ezek az emberek egy diktatúrában senyvedjenek? Ne! Megteszünk mindent tőlünk, tehetőt az érdekükben? Igen! Ha ezt így eldöntöttük akkor feleszólítlak titeket hogy skandáljuk együtt Freedom, equality, global solidarity. Freedom, solidarity! Equality, global solidarity! Freedom, equality, global solidarity! Freedom, equality, global And of resistance is playing now! Akár az, hogy anyagokat ostotok meg, akár az, hogy oda mentek, és segíthetek sziszakban, botokkal, azoknak az embereknek, kik okájnak, kik ilyen utcaim vannak most a szabadságokért! Tegyétek meg, amit tudtok!